Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Budzková. Mesiace som podvedome zatínala zuby. Vždy som si to uvedomila až vo chvíli, keď ma rozbolela sánka a v stoličkách mi začali pulzovať nervy. Čím viac som sa snažila uvoľniť, potvoriť ústa, povoliť stisnutie, tým viac mi zuby ťahalo k sebe. Mesiace som poriadne nespala. Prevaľovala sa v posteli, fajčila na balkóne. A od únavy nad ránom vracala len penu. Schúdla som tak, až mi koža tesne obťahovala kosti. Cestovala som nekonečne dlho vlakom. Pôvodne to mala byť pokojná 6-hodinová cesta. Predstavovala som si, ako za oknom prvýkrát uvidím more, ako si budem čítať a keď mi strpnú nohy, prejdem sa po uličkách a dám si kávu v reštauračnom vozni. No pri pobreží zaliela kolejnice voda. Železnica je postavená len pár metrov od mora, takže keď začnú zúriť búrky, hladina sa nebezpečne zdvihne a zničí trať. Štyrikrát som prestupovala s mojou obrovskou batožinou. Teraz som príliš chudá aj na dvíhanie kufrov. Silnejší vietor má ohne v bokoch ako papier. Nikto mi nepomohol. Ani jeden muž. Všetci okolo mňa len preleteli. Mne praskalo v kolenách a do očí sa mi tlačili slzy. Môj nový dom smrdí ako pleseň a pivo. Moja izba ako múzeum. Steny sa rozsia, v nose sa mi vzduch mení na kvapôčky vody a vlasy sa ich hneď zvonia. V celom dome je neporiadok. Prázdne škatule od pice, ohorky z cigariet zahasené v pohároch, koberce zalepené od vyliatej kávy. Bol podvečer, keď som otvorila dvere svojho nového domu. A v obývačke pod spacákom driemal skeč. Okrem toho, že smrdí náš dom a moja izba, smrdí aj Skeč. Sketch je môj spolubývajúci, ktorý v dome žil zjavne pridlho sám. Skeč páchne ako ryby. Pracuje v prístave. Zľakol sa, keď som ním zatriesla, aby sa zobudil. Museli mu oznámiť, že prídem, no on sa tváril, ako by o ničom nevedel. Ako som bola vnútri neprávom. Dlho chodil po dome, Šomrel niečo so zvláštnym prízvukom, ktorému zatiaľ poriadne nerozumiem, a ukazoval na jednotlivé veci: na kozub, na chladničku zatvorenú v skrini, na kohútik, na vchodové dvere. Prosila som ho, nech mi to zopakuje pomalšie, alebo aspoň hlasnejšie, ale on nadomnou mnou len mávol rukou, skončil v obývačke, sadol si za stôl a ušúľal si cigaretu. Zapálil si a o minútu sa rozozvučal požiarny alarm. Bez slova vyliezol na stoličku a s cigaretou v kútiku úst alarm vypol. V tomto mestečku zatvárajú všetky obchody o 5. Tak som sa v tú noc zakryla s kečovým spacákom. Pod spacákom som mala oblečené ešte štyri vrstvy, aby som sa od chladu v izbe netriasla. Nevedela som zaspať, ale bála som sa výjsť z postele aj z izby. Skeč mi trochu naháňal strach. Možno preto bol prenájom taký lacný. Lebo k domu dostanete aj skeča a všetok jeho bordel. A bordel je to posledné, čo teraz v živote potrebujem. Skeč vstáva do práce o 5:00 ráno. Stavia lode alebo ich opravuje. Možno sa na nich plaví. Zachytila som len slovo lode. Keď sa zobudí, chvíľu vybrnkáva na benže nezmyselné melódie, potom spustí v obývačke požiarny alarm rannou cigaretov, nahlas nadáva, oblečie si monterky, ktoré vyzliekol predošlý večer v obývačke, vyjde a zabuchne dvere. Ešte pred 8 som zašla na nákup. Kúpila som si periny, obliečky a čistiace prostriedky. A kým bol Skech v práci, upratala som celý dom. Napínalo ma, keď som umývala šálky s plesnivým zvyškom kávy a oškrabávala stanierou zaschnutý kečup. Trvalo 7 hodín, kým som dostala dom do normálneho stavu. No stále páchol ako pivo. Skeč ho v obývačke totiž to varí. Vlastne nevarí. Pivo iba kvasí vo veľkej plastovej nádobe vedľa gauča. Keď sa vrátil a uvidel uprataný dom, nepotešil sa ani nenahneval. Povedal len... Upokoj sa trošku, dievča. Skeč ma volá dievča, lebo moje meno prepočul a asi ho ani nezaujíma. V dome je opäť taký neporiadok ako predtým, lebo som začala chodiť do práce a večer sa nevládzem ani pohnúť. Nie to ešte upratovať. Kúpila som si ojazdený bicykel, ktorému škrípu brzdy. Každé ráno pol hodinu šliapem do kopca, aby som to stihla a neprišla neskoro. Pracujem v reštaurácii ako čašnička. Zo začiatku som nerozumela, čo si ľudia objednávajú, no už som sa naučila jedálny a nápojový lístok na spameť. A aj tak si všetci objednávajú buď rybu s hranolčekmi, alebo hovedzí burger. Keď mám poobednú zmenu a zatváram... Môžem si vziať zvyšné hranolčeky a nedojedenú polievku so sebou. Už viackrát som takto doniesla jedlo skečovi. Upečeného vec je meso, ktoré si nikto neobjednal, či rybu, čo mala pri veľakostí na to, aby sa podávala zákazníkom. Mám pocit, že ma má odvtedy skeč o čo si radšej. Ryby nosí domov občas aj on, ale nikdy som sa ich neodvážila zjesť. Podozrievam ho, že sú to zdochliny z prístavu. Práca mi pomohla s nespavosťou. Večer spokojne zaspím a zobudíme až požiarný alarm. Týždeň som prosila Skeča, aby chodieval fajčiť von alebo aspoň do kuchyne, kde alarm nie je. No on sa tváril, že môjmu východoeurópskemu prízvuku nerozumie. Aj to vravel. Nerozumiem tejto východnej angličtine, dievča. hubokoj sa. Ani ja, ani Skeč nemáme peniaze. Tak vymyslel, že si kúpime sliepku. Lajcia sú strašne drahé a ja ich môžem jesť od na do večera. Kúpime si sliepku, na farme pri meste nestojí ani Libru. Ušetríme veľa peňazí. Povedal a boli sme dohodnutí. Znova ma začali trápiť nočné mory. Zaspím pokojne, ale budím sa spotená. S krikom alebo plačom. V snoch som často v Bratislave. Rutínne opakujem rôzne činnosti a mám sklený pohľad. Väčšinou sa na seba pozerám z výšky. V snoch sa objavuješ aj ty. Držíš mi hlavu pod hladinou vody. Plávajú popri mne skečové ryby a ja nemôžem dýchať. Ráno po ďalšom sne ma nezobudí alarm, ale búchanie kladiva. Skeč v záhrade stavia kurín. Dnes má voľno, no len pred chvíľou začalo svítať ani on prečo si nemôže spávať. Výjdem pred dom v pyžame, sadnem si v záhrade na lavičku a ušúľam si cigaretu zo skečovho tabaku. Potom mu pomáham zatlkať klince. Po celý čas močíme. Skeč trochu spieva, lebo nemá rád úplné ticho. Po obede ideme za mesto na farmu, dlho sa po nej prechádzame. Slnko svieti a vonku cíti diar. Skeč mi dovolí hladkať zvieratá a ani veľmi nešomre. Potom vyberáme kuriatko. Všetky sú takmer rovnaké. Teperia sa natlačené v jednej ohrádke, skáču si po hlavách, nahlas pípajú, a ja vravím, pozri, aké sú vydesené, vezmime si všetky. Skeč ma zastaví a potom vyberáme, ktorá budúca sliepka bude naša. On vyberá väčšie kuratá a ja zase celkom maličké. Nakoniec privolí na môj výber a my si ho v škatulke odvážame. Vybrala som chorľavé kuriatko. Už cestou domov prestane pípať a nechodí po škatulke, ale len v rohu ťažko dýcha. Celú noc pri ňom so v obývačke presadíme. Mierime naň stolovou lampou, aby mu nebola zima. Skeč chodí fajčiť von, aby sa kuriatko nenadýchalo dymu. Po polnoci od vyčerpania zaspíme s hlavami na stole a keď sa uprostred noci zobudím, kúriatko je mŕtve. Zatrasiem skečom, zobudí sa a nadáva a zúri. Mali sme zjať to staršie, vravel som ti to. Potom zakúri v kozube doskami, ktoré nepoužil na kurín, a kúriatko spopolní. Pozeráme sa ako škatula hory a popri tom pijeme skečové domáce pivo. Chutí ako pokazené a má oveľa viac percent než ozajstné pivo. Do rána sa strašne opijeme. Vychádza slnko a Skeč sa so mnou chce vyspať. Hladí ma po stehnách a vraví mi, že by som bola krásna, ak by som nebola taká vychudnutá. Ja som už príliš opitá na sex. Skeč tiež. Tak sa len podoprieme a vyjdeme do mojej izby. Spadneme do postele a ja sa do nej povraciam. Skečovmu plánu s kuraťom dáme ešte druhý pokus. Síce kuriatko prvé noci prežije, ale celkom iste z neho rastie kohút. Zhruba v čase, keď Skeč hrá na benže, kohút Kiríka. kikiríka. Skeč pomenoval kohúta po sebe. Vyhlásil, nikdy nebudem mať syna, ktorý by sa mohol volať po mne, tak aspoň kohút bude môj menovec. Ako sa vlastne voláš naozaj? Spýtala som sa. No Skeč... A ty chceš, deti, dievča? Pýta sa ma o pár hodín neskôr. Varím polievku. Skeč sedí na linke, pozoruje ma a hrá na benže. Varím hráškovú polievku, ktorú ma naučila mama. Len voda, hrášok, bujón a dve vajcia. Celkom mi to ide, tak experimentujem a pridám o viac, aby bola hustejšia. Nechcem. Jasné, si primladá na deti. Hovorí sketch do melódie. Pri varení sa cítim úplne dospelá, ale nechce sa mi s ním o tom baviť. Tak mu len podám varechu, miešaj, prikážem a vyberám opraté veci z práčky. Aj opraté Skečové veci stále páchnú ako mokrý chlap. Skeč berie mňa a nášho takmer dospelého kohúta Skeča na výlet. Požičia si od kolegu auto a ideme asi 20 kilometrov na opustenú pieskovú pláž. Skeč je presvedčený, že Kohút chce vidieť more. Držím Kohúta cestou na rukách, lebo mi zakáže ho dať do škatule. A tak mi doď ruky. ruky. Každým dňom je agresívnejší. A Skeč je na neho hrdý, že sa vie brániť. Na pláži nikto nie je. Máme plný kufor jedla. So Skečom sme včera dostali výplatu. Na okraji pláže je postavený nákupný vozík z azdy a pod ním spravené ohnisko. Košík zjavne slúži ako grill. Som nadšená, ale Skeč nado mnou zase len mávne rukou. Tu všetci kradnú košíky. Grillujú na nich, alebo z nich spravia doplnok do záhrady. Kohutovi Skečovi ani na chvíľku nenapadne utiecť. Človek Skeč mu na zem vysype zrno a on sa celé do obedie zabáva tým, že ho vyďobáva spomedzi zrniek piesku. Grilujeme párky a klobásky, jeme syr a pijeme lacné víno. Skeč iba trochu, aby mohol šoférovať. Opalujeme sa, driememe. Fajčíme cigarety a Skeč mi rozpráva vtipy, ktorým nerozumiem. Smejem sa, aby mal radosť. Smejem sa, lebo som šťastná. Naplno sa smejem, rehocem. A v tej chvíli sa Skeč na mňa otočí a poboskáma, normálnym, zamilovaným, nežným boskom. Chutí ako klobasa. Kohout Sketch vydáva do ticha zvláštne zvuky. Som zmetená. Odtiahnem sa a posadím. E, skeč neuraz sa, ale ty nie si veľmi príťažlivý muž. Celý život smrdíš ako ryby a tabak, hovorím položartom. Ale skeč sa urazí. Čo ty chceš, devča? Čo ty vlastne chceš a na čo toto robíš? Čo robím? No toto. Rozhodí rukami, berie pod pazuchy kohúta, ten ho nahnevane djobe do predlaktia, vo vrecku hľadá kľúče od auta, nastupuje a odchádza. Rozbehnem sa. Som pomalá, zúfalo kývam za odchádzajúcim autom. Doriti skeč, doriti s tebou! kopem do piesku. O 15 minút Skech pricúva späť na pláž, pomôže mi pobaliť zvyšné jedlo a nepovie ani slovo. Už dva týždne nám pískajú radiátory. Pískajú tak silno a prenikavo, až mi ide vybuchnúť hlava. Fénujem si vlasy, kým ma nezačne páliť pokoška na hlave. Vysávam celý dom, dokonca povysávam aj pod sedačkou. Snažím sa ten otrasný hluk prehlušiť. Radiátory sú to jediné, čo v našom dome vydáva nejaký zvuk. A ešte kohút. Človek skeč celé dní močí. Nehrá na benže a fajčiť chodí kukurínu, kde čosi šepce kohútovi. Skečová prítomnosť mi zvláštne chýba. Snažím sa s ním všemožne uzmieriť. Varím rôzne jedlá a potom mu nechám porciu pri mne na stole. Skeč okolo mňa prejde, akoby nič. Jedlo si ani nevšimne. Až keď odídem a zatvorím sa do izby, priblíži sa ako divé zvieratko, ktoré si chce človek skrotiť a rýchlo jedlo zje. Väčšinou je také hnusné, že by som sa ani nečudovala, ak by ho ignoroval úplne. Z toho, ako mlčí a ako je v dome ticho, sa idem zblázniť. Tak jeden večer idem do baru. Je tam práve noc talentov, iba že ani jeden hudobník talent nemá a s každou pesničkou je to horšie a horšie. Pri tej hroznej hudbe sa pri mojom stole striedajú starí chlapy. Najmladší má cez 50 a snažia sa ma zbaliť. Vyzerám až tak zúfalo. Alebo staro. Pred polnocou sa unavená a trochu opitá vrátim domov, vojdem do skečovej izby, prederiem sa horou špinavého oblečenia na podlahe, vleziem k nemu pod perinu a zaspím. Kohúta nám roztrhala líška. Skeč ho našiel ráno zahrdúseného v záhrade. Našla som skeča plakať v obývačke. Alarm prenikavo pískal. Pozbierali sme zvyšky kohúta a spopolnili sme ho rovnako, ako moje chorľavé kuriatko. Nepili sme, iba fajčili. A keď v kozube ostal iba popol, vzali sme ho, nasadli na najbližší autobus a odviezli sa na pláž, kde sme s kohútom skečom boli kedysi grilovať. Rozsýpali sme jeho popol do mora. Sedeli sme v piesku a tvárili sa strašne vážne. Až mi to v jednej chvíli začalo byť smiešne. Trhalo mi kútikmi. Skeč si to všimol. Chvíľu sa mračil a potom sa začal smiať aj on. Od únavy sa mi zmenšili oči. Od smedu mi navreli pery a z lodičiek mám otlaky. Najhoršie sú na tom klby pod palcami. Púzuje mi v nich ešte hodiny po návrate z práce. Skeď ešte nie je doma. Je zhasnuté. Po pamäti kráčam po schodoch do mojej izby. Otvorím dvere a zasvietím. V mojej posteli kto si spí? Dievča. Tvár mu zakrýva maska na spanie s obrázkom jednorožca a husté čierne kúčery. Jeden prameň vlasov sa zdvíha pod výdychmi. Dva kufre ležia roztvorené na podlahe, vedľa nich plné tašky IKEA. Jej veci sú rozťahané po celej izbe, po mojej izbe, po poličkách, je rozložená na komode, na pracovnom stole, ako by tu bola doma. Pichnem do nej ukazovákom, prihováram sa jej, snažím sa ju zobudiť. V ušiach má oranžové štuple. Dievča sa po mojich pokusoch otočí na chrbát, zamravčí, spí ďalej. V mojej posteli spí Sabrina. Končatiny má roztiahnuté do tvaru hviezdice. Opäť ňou zatrasiem a ona sa mi otočí zadkom. Vzdám to. Čakám na skeča v obývačke. Nohy si močím v lavore s kuchynskou solou, aby ma klby prestali bolieť. Zaspím s nohami vo vode. Zobudím sa celá dolámaná na dievčenský chichot a buchot hrncov. Rozospatá prídem do kuchyne a vidím Sabrinu, ako niečo vzrušene rozpráva Skečovi. Skečova tvár žiary. S každým jej slovom nežnie. Vrázky sa mu celkom vyhľadia. Dokonca sa smeje. Sabrina má vystíska. Predstaví sa mi, Popod koláč, ktorý už stihla upiecť. Typický britský dezert. Jablkový krambu. V dome je podozrivo teplo. Sabrina stihla zakúriť. Založila oheň v kozube. Netuším, kde zobrala drevo. Okamžite žiarlim. Sabrina spustí... Cestou sa mi pokazilo auto, odstavila som ho na diaľnici, Privezú ho zajtra. Prišla som v kabíne kamiona, bola som taká unavená. Tvoja posteľ, tá najlepšia v dome. Náhradný kľúč bol v kvetináči ako vždy, ako za starých čias. Som fotografka, mám aj internetový magazín o životnom štýle. Aj precvičujem jogu. Robila som už všetko, bola som všade. So skečom sa dobre sme sa spoznali, keď som ešte študovala. Skeč pamätáš? <sík> Školu som nechala. Škola života, to je lepšie. Už je to dávno. Ako dlho sme neboli v kontakte? Ako dlho sme sa nevideli? Minimálne rok. Už si mi chýbal skeč. Pozajtra je obrovská párty, ktorú nafotím. V starej továrni. Musíte prísť, to ste ešte nevideli. Na Slovensku už vôbec nie. Slovensko je blízko Rumúnska, mám tam kamošky. Dnes večer vyberieme vhodný outfit. Aj pre teba, aj pre Sketcha. Sabrina, to je one-man show. Nepotrebuje partnera, nepotrebuje dialóg. Na nič sa nás nepýta a všetko nám oznamuje. Skeč sa na ňu oddane pozerá. Žerie každé jej slovo. Ja sa hambím, že jej závidím. Sabrina nás vezme do mojej izby. Vyťahuje z kufrov a tašiek excentrické šaty. Rozhadzuje ich po posteli. Skečovi podá rúžovú košelu a farebné traky. To si nikdy neoblečie, myslím si. Ale Skeč sa hneď prezlieka a obzerá v zrkadle. Sabrina mu zapína košalu, hladí ho po tvári. Keď je šťastný, je takmer pekný. O chvíľu chytí aj mňa. Do vlasov mi dá čelenku s indiánskym, vzorom, s pierkami nafarbenými na čierno. Ako máš nádhernú tvár! Vzdychne a preťahuje mi tričko cez hlavu. Navlieka ma do červeného overalu. Stojíme so skečom oproti zrkadlu a naše odrazy sú mi cudzie. Sabrina dodala tomuto domu farbu a zvuk. Ste krásny, úžasný! Rozhadzuje rukami a oblečená len v spodnej bielizni sa prehrabáva horami veci. Týždne so Sabrinou sú akoby zrýchlené. Neustále varí a čím si nás krmi. Kinou a tempehom, bulgurom, pohánkou... Ustricami a homármi. Jedlom, o ktorom som v živote nepočula a nikdy ho neplánovala ochutnať. Skeča už moje biedne špagety a vajíčka na všetky spôsoby nezaujímajú. Naložených tanierov sa nedotkne a čaká, čo mu pripraví Sabrina. Spia spolu v posteli. Jej aromatické sviečky a vonné tyčinky prerazili chlapskú spoteninu. Rúžové, chlpaté vankúše obsadili posteľ. Lampy s červenými tienidlami robia v izbe atmosféru. Zarámovaný plagát z filmu Sabrina z Audrey Hepburn je opretý o stenu. To jediné naznačuje, že Sabrina tu nie je nadlho. Že tu nekotví. Keď priviezli Sabrina pokazané auto, bolo plné naprasknutie. Celý jej život zložený v kufri. Pripevnený na streche, na zadných sedadlách. Z každého miesta, ktorým prechádza, si rýchlo svojim chopatým rúžovým majetkom spraví domov. Stále sa nás zo so skečom dotýka, stále nás objíma a boskáva na líca, čelo, na pery. Občas ich pozorujem, ako sedia spolu v záhrade. Záhrada sa stará sama o seba. Veľa tu prší. Takto na jar bujnie. Niekedy by bolo treba vziať nožnice na kríky a všetko skrotiť povytrhať burinu spomedzi kameňov na chodníku, usmerniť plaziace sa kvety. Sedia pri kuríne, vo výbuchu zelene. Sabrina sa snaží skeča presvedčiť, aby sme z jednej z našich sliepok spravili polievku. Sabrina by pokojne sliepku zarezala a ošklbala. Sabrine nič nie je protivné, všetko je jej ľudské. Čudnejšie priateľstvo, ako to ich nepoznám. Nemajú nič spoločné, Nerozumiem, prečo sa môžu mať radi. Odkedy prišla, keď so mnou nehovorí. Iba o tom, čo urobila, kedy príde, čo navarí a kam nás vezme. Chýba mi jeho pozornosť. To, že nemal nikoho okrem mňa. Nevám sa, že mi ju tajil. Ako by sme boli milanci.